Розділ одинадцятий. Обряди. Конечним наслідком вірувань бувають обряди, цебто чинність, що має ставити події людського життя у відповідність до цих вірувань. Що більше життя пересякнуте віруваннями, то більше воно має й обрядів. Як це ми бачимо у багатьох народів, що досягли певного релігійного розвитку, де кожний крок людини від народження до смерти, все щоденне життя йде в супроводі релігійних обрядів. Але ще в більшій мірі помітна обрядність в широкому, звичайно, розумінні цього слова у народів не таких цивілізованих, де кожному здається, що він оточений невидкою небезпекою та постійно дбає про те, щоб забезпечити себе від неї певною чинністю, що про неї викладено у попередній главі. До цієї чинності з часом приєднуються елементи комеморативні, церемонійні, суспільні, що саме становлять ритуали чи обряди. Зрозуміла сама собою річ, що ми не матимемо тут змоги навіть ізгадати згадати за всі ті обряди, що супроводять життя українського населення. Ми муситимемо обмежитись тільки найголовнішими них, А саме обрядами річними, а потім родильними, весільними та похоронними. Річні обряди – що на Україні, як правда і скрізь, зв'язані з культом сонця, не могли, звичайно, не підлягати значним змінам. На них встигло нагромадитися стільки наверстувань ріжних епох, грецькі русалії, римські календи і нарешті християнські елементи, що доісторична основа їх уже значно стерлась, і коли ми її знаходимо, то тільки в окремих епізодах обрядів. Ми, однак, і не маємо торкатись тут того, що стосується до фольклору, та обмежимось тут тільки зазначенням найцікавіших моментів, які мають більш-менш ритуальне значення. А Діас Наталіс Соліс, зазначений в українських обрядах передусім вечерею напередодні Різдва Христового, ритуальні страви цієї вечері – кутя та узвар. Мають вони дуже старовинний характер. Одварені в воді зерна пшениці або ячменю з медом, та зварені також у воді сушені овочі, нагадують ще неолітичну епоху. Приміщення їх на сіні, під богами, на покуті, тобто на найпочеснішому місці в хаті, чого ніколи ні з якими навіть ритуальними стравами не роблять, Свідчить про релігійну повагу до них, що підкреслена до того що й звичаєм посилати дітьми ці потрави своїм старшим родичам, які ще живуть, та залишати на столі разом з ложками на цілу ніч для померших предків. Сюди також належить звичай, щоб голова родини підходив до вікна або виходив з хати та, звертаючись до мороза, Тричі запрошував його взяти участь у вечері з родиною. Коли той не з'являється, то йому радять і не з'являтися та не робити шкоди засівам тощо. На перший день різдва молодь та діти ходять колядувати і носять з собою звізду з паперу і свічкою всередині. В ритуальних піснях, що їх притому співають, крім чисто християнських мотивів, чути ще й інші, геть давніші. Із-за гори виходить чорна хмара, красний юнак, оперезаний чорною ожиною, що за неї заткнуто три сурми. Одна рогова, друга золота, а третя зуброва. Коли він засурмить до першої, зрадуються всі звірі в полі, засурмить до другої, зрадується вся риба в морі, а засурмить до третьої, зрадуються всі люди на землі. А в іншій коляці співають про коня з золотою гривою та срібними копитами.